A bal ágyú. Az előbbi kaland elmondása után, bármennyire is kérlelték és marasztalták barátjai, Münchhausen aludni tért. Ám megígérte a vidám társaságnak, hogy legközelebb majd apja kalandjairól mesél el néhányat, hiszen az öreg úr visel dolgaira mindnyáján kíváncsiak voltak. A társaság a báró távozása után is együtt maradt. Senki sem szedelőzködött, senki sem volt álmos, kivált azután, hogy a társaság tagjai közül Münchhausen, a ma bajtársa átvette a szót, aki vele együtt járt Törökországba. Csak úgy mellékesen megjegyezte, hogy Konstantinápoly közelébe állt a világ legnagyobb ágyúja, amelyhez igencsak rossz emlékek fűzik a bárót. Szó szót követett, és csak hamar kiderült, hogy ugyanarról az ágyúról van szó, amelyről Totbáró Báró is írt, a törökökről és tatárokról szóló nyomtatásba is megjelent híres emlékirataiba. Münchhausen Báró hajtani utitása lassacskán belemelegedett a mesélésbe. A nagy hírű francia utazó körülbelül ennyit írt a nevezetes ágyúról. A törökök fővárosunk közelébe a híres Simoes folyó folyópartján épült Fellegvárba állították fel az óriás ágyút. Az ágyút részből öntötték, és 1100 fontos márványgolyó kilövésére volt alkalmas. Nagy kedvem támadt az ágyú elsütésére, mert kíváncsi voltam ható távolságára. A közelemben állók félelmükbe reszketni kezdtek, és majd összeestek, mert szentül hitték, hogy az romba dől a fellegvár, és kőköven nem marad majd a városba. Végül mégis felülkerekedett félelmükön a kíváncsiság, és én is megkaptam az engedélyt az ágyú elsütésére. Ehhez 330 font lőpor kellett, a golyó, mint már említettem, 1100 fontot nyomott. Amikor a pattantyús megérkezett a kanóccal, a körülötte átsorgó tömeg egyszerűen olyan messzire távolodott, amennyire csak tudott. Csak sokára tudtam megnyugtatni az aggodalmaskodó basát, hogy semmitől sem kell tartania. Még a bátor pattantyúsnak is inába szállta bátorsága a félztől, oly szívdobogást kapott, hogy tíz lépés távolságból is hallani lehetett. A sánc mögé vonultam fedezékbe, és jáltattam a lövésre. Akár földrengéskor, a föld meginogott alattam. A golyó mint egy háromszáz öl magasságban három darabra szakadt. A darabok a tengerszoros vizébe húltak, és onnan visszapattanva a túlsó csapódtak. A széles csatorna vize szinte ford, havzott és fehéren tajtékzott. Ha nem csak emlékezetem, ennyit jegyzett fel Todbáró a világ legnagyobb ágyújáról. Münchhausen, s magam természetesen szintén megtekintettük a nagy hírű ágyút. A törökök nem fukarkodtak dicsérettel és elismeréssel az ágyúját elsütött Todd Báró bátorságát illetően. Mi az óriás ágyút körbejárva és jó szemügyre egyáltalán nem találtuk rendkívüli hőstetnek Todd Báró és ezért értetlenül hallgattuk a dics himnuszokat. Münchhausen híjúságát pedig egyenesen sértette, hogy egy francia báró bármibe is lepipálja őt. Ez nem csak bántotta, de bosszantotta is. Sajnos a méreg rossz tanácsadó. A harag barátunkat is meggondolatlan tetre ragadtatta. Hirtelen, se szó, se beszéd, könnyedén felkapta vállára a hatalmas ágyú csövet. Kiegyensúlyozta, és így állt egy kis ideig a tengerpartján. Aki csak látta, hatalmas éjjelzésbe kezdett. Ez még meggondolatlanabb tetre sarkalta Münchhausen. Ahelyett, hogy visszahelyezte volna a csövet az ágyú talpra, és büszke diadallal elvonult volna, az ágyú együtt beugrott a tengerbe, és átúszott a túlsó partra. Mindenfelől összecsődült a nép, és a bárót majd szétvetette a büszkeség. Erre még jobban el akarta kápráztatni bámulóit. Bal szerencséjére azt agyalta ki, hogy az ágyút áthajtja a tengeren a másik partra bal szerencséjére mondom, mert nedves kezéből a kelleténél hamarabb csúszott ki, és így a kellő lendület hiány az ágyú ahelyett, hogy visszakerült volna a túlsó partra, a csatorna közepén a tengerbe zuhant. Mindmájú ott fekszik, és ott is marad az idők végezetéig. Bizony barátaim, emiatt Lennyhőzám örökre kegyvesztett a szultánnál, aki a kincses kamrás históriát már rég megbocsátotta neki, sőt, többször jó ízüt nevetett is rajta, ha eszébe jutott. Az is igaz, hogy az alatvalók adójából a kincstár rövid idő alatt ismét megtelt. Visszahívta hátudvarába Münchhausen barátját, aki nélkül szomorúan teltek napjai. De a végzetes ágyukaland után Münchhausen már soha többé nem tért vissza Törökországba. Ez az oka, hogy az utolsó kurta látogatásáról mélyen hallgat a báró. Bizonyára még ma is vígan Konstantinápolyba élne, ha nem jött volna közbe ez a baleset az ágyúval. A török közvélemény mélységesen felháborodott, a szörnyű haragra gerjedt szultán pedig visszavonhatatlanul parancsot adott Münchhausen lenyakazására. Minden bizonyal a báró ellenségei is kapva kaptak az alkalmon, hogy alaposan befeketítsék őt a szultán előtt, hiszen mindenkinek vannak irigyei és rosszakarói, akik mindenkor lesbeállnak hogy mikor jön el az alkalom, amikor dökkesejük módjára lecsaphatnak áldozatukra. A szerencsétlen Münchhausennek könnyen a fejébe kerülhetett volna ez a kaland. Szerencsére a szultán főfelesége megkönnyörült rajta. A szultána nagyon kedvelte, ezért titokban értesítette őt arról, hogy mit forralnak ellene. Sőt, maga rejtette el a szobájába, és ott tartotta, mi alatt tisztek és darabontok serege tűvé tette érte a palotát és a várost. Ha elkapják, nem sokat teketóriáztak volna vele, de jaj lett volna a szultánának is. A következő éjszakán, amikor már kissé aláphagyott a hajsza, Münchhausen áruhát öltve kiosont a palotából. Baj nélkül ért a kikötőbe, és ott sikerült egy velencébe tartó olasz hajóra szállnia. Ezúttal se hagyta el a szerencséje, és a következő szélbe csak hamar újra Európába élt. Mint már mondottam, erről az élményéről nem szívesen beszél Münchhausen báró, hiszen csak hajszálom múlott, hogy a bakó nem ütötte le a fejét. E rosszul sikerült hős tettem, nem nemigen kérkedik, pedig nincs miért szégyenkeznie. Még ha a háta mögött el is mesélem olykor ezt a kalandját.